Вердохліб назвав себе. З чого почнемо? Не знаю вам видніше. Тоді йдіть за мною. Дякую. Так він опинився у величезному квадратовому просторі, утвореному дотепним архітектурним поєднанням чотирьох комплексів імпульсу, де можна було гідно оцінити могуття технічної і художньої мислі, голуватися досконалістю планування. Віддати належної передбачливості проєктувальників, які змогли зв'язати тугим вузлом перехрещення шляхів тисяч людей, позначивши ті шляхи єдинопотрібними для кожного речами, знаками, символами і спорудами. Одною з тих споруд мала бути монументальна дошка пошани об'єднання, розташована так, що ніхто не міг її обминути. Можливо, найбільша окраса цього незвичайного заводського двору коли такий термін взагалі був тут доречний. Загалом, кажучи, досить банальний витвір адміністративного генія, але в даному разі все ж таки не позбавлений рис незвичайності. На дошки пошани ніхто ніколи не дивиться, ковзають поглядом. Множинність – ворог індивідуальності, вона вбиває інтерес – тільки фахова звичка нічого не пропускати примусила твердохліба зупинитись перед дошкою пошани імпульсу, але й він дивився не на портрети, а на саму дошку, вражений багатством мармур, бронза, мистецтвом виконання, відчуттям пропорцій, завдяки яким вона гармонійно вписувалася в цей мальовничий і майже безжальний простір, не гублячись у ньому і не гнітячи людину помпезністю. Портрети теж заслуговували на увагу. Це були не фотографії, а справжні художницькі роботи, справжні мистецькі твори, свідчення важливостей імпульсу і доброго смаку його керівництва. Твердохліб пошкодував, що почав своє знайомство з об'єднанням не з партком, а з Генеральної дирекції. Що дорожче, матеріальні цінності чи люди, їхні душі, настрої, думки? Генеральний директор, до речі, теж щось сказав на цю тему, згадавши Ісаака Ньютона. Що ж, Ньютон, а за ним усі технократи, аж до нинішніх, стверджували, що всесвіт підкоряється законам природи, які керують долою людини так само, як рухом зірок на небі і припливами в океанах. Але ж, крім законів природи, і закони людського суспільства. І окрема людина – це найперший світ самої людини, казав Маркс. Твердохлібові стало прикро за свою помилку. Мав би починати своє знайомство не так. Ви самовка?" спитав Жанну. Так, а що? У вас комітет комсомолу, мабуть, з правами райкому? Що це таке? Відділ інформації мав би знати. У нас відділ – Технічної інформації. У мене теж подумав твердохліб, на жаль, і в мене теж: вічна обмеженість і розгородженість людських знань, інтересів і схильностей, своєрідний феодалізм людської природи. Невтішні думки ісвали самі собою, а тим часом твердохліб дивився на портрети. Власне, і не на всі портрети, бо це неможливо а тільки на один, який був у самому центрі, становив центр цієї монументальної споруди, її сутність і найвище призначення для твердохліба, для його життя, його долі. З портрета дивилася на твердохліба своїми несамовито молодими чорними очима, та жінка з магазину головній убори на хрещатику. Жінка, яку він знайшов як свій порятунок і одразу ж загубив навіки, а тепер виходить віднайшов. Знайшов не шукаючи, не сподіваючись, забувши думати. а може це знада, зваба, злуда, випадкова схожість, не фотографія, а художницькі портрети. «Витвір його зболеної уяви, бажання знайти там, де й не шукаєш». Виливав на свою збентеженість цебри крижаної води, а сам читав підпис під портретом «Наталя Швачко, бригадир монтажної дільниці цеху «Фарада-2А». Твердохліб так розгубився, що не зміг приховати свого збентеження перед інформаційною жанною» із незвластивою для нього поспішливістю спитав. Ось тут у вас написано Фрада 2 2А». Хто це вигадав, такі заплутані значення цехів? Що, існує ще 2Б і 2В, чи як? Дуже просто, затарабанила Жанна. 2А означає цех попередньої продукції, 2Б – це вже буде продукція остаточна. Для надто складних агрегатів можуть бути ще цехи 2В, 2Г і так далі. Фарада – це для цехів шировжитку. Від Фарадея, в школі колись учили. Ви теж, мабуть. Здається, вчив. Найвища складність має символіку відповідно теж вищу. У нас і навіть цехи «Кварк-1» і «Кварк-2». Чули про «Кварки»? Учені всього світу не можуть пояснити, що це таке. Загадкові части матерії. Назву взято з роману Джойса «Поминки по Фіннигану». Там герой чує на міській вулиці вигуки «Три кварка для містера Марка, три кварка для містера Марка». Ну Джойс написав і вмер. А що це мало означати? Може він не знав і сам? Я можу пояснити. Емігранти з Росії відкривали на вулицях Лондона, Нью-Йорка і так далі забігає забігайлювки, де люди могли б ще з'їсти. Так у Нью-Йорку виникли кнішес, де торгували спершу звичайними українськими книшами, а тепер сосисками і бутербродами. А в Лондоні хтось став смажити українські вишкварки і, відповідно, рекламувати їх, ходячи по вулицях. Три шкварки для містера Марка. Джойс, своїм англосаксонським слухом, не міг сприйняти поєднання аж трьох приголосних на початку слова. Він відкинув «ш» і вийшло Кварки тепер над цим словом б'ються вчені всього світу.